היי, שלום, שלום, וברוכים רבים לדאבל דאון, אולי וורקינג טייטל, כנראה וורקינג טייטל, אם יש לכם שם טוב יותר תנו לנו, אני בוריס, אני נמרוד, ואנחנו הולכים בעצם להציג, בעוד שבוע, כל כמה זמן שיצא, אנחנו הולכים להציג נושא שקשור לעולם הגיימינג, ואז לריב עליו. גיימינג זה יכול להיות, זה יכול להיות משהו כאילו כללי יותר, קומיקס, בורד גיימס, וואטאבר. השבוע הספציפית מאוד מעניין אותנו גיימינג, בוריס יסביר גם אחרי זה למה, ואנחנו ניכנס לזה. לפני זה אבל, לפני שאנחנו נכנסים לוויכוח הגדול, אנחנו נעלה קצת משהו חשוב לנו, כל שבוע, יש משהו קטן שאנחנו רוצים לדבר עליו, אולי זה קרה השבוע, אולי אנחנו רק ניגשנו לזה השבוע, ואנחנו מאמינים שחשוב לדבר עליו. אז השבוע הזה אני דווקא אתחיל עם... משחק שיצא לפני שבוע, אבל לא כל כך הרבה זמן, אני חושב החודש, החודש נראה לי הוא יצא. שבועיים אני חושב. כן, כן, משהו כזה שנקרא Until Dawn, שזה משחק אימה, אקסקלוסיבי לפייס ארבע, בינתיים לפחות, שהוא בנוי קצת מוזר, זה לא משחק בסגנון ה-Resident Evil או בסגנון הסלנט היל, זה משחק שהוא בנוי יותר כמו הרפתקה של טלטייל, שבו אין קטעי פעולה, זה לא מאחורה בגב, אתה עושה את הבחירות שלך, או צריך ללחוץ מהר מאוד על כפתור כדי לגרום לדמות שלך לע ואתה משחק במהלך המשחק הזה את כל אחת ואחת מהדמויות בסרט אימה טיפוסי בסלשר פליק סגנון הצעקה שבה ארבעה חמישה ילדים הולכים לטיול או וואטאבר ולאט לאט הם נרצחים אתה לא משחק דמות אחת אתה כל הילדים האלה במהלך מסוים באותו לילה שאתה צריך לשרוד וכל אחד מאותם ילדים יכול למות תאורטית בכל שלב בערב משמע שכל בחירה שלך, בין אם באינטראקציה עם דמות אחרות, או בין אם באינטראקציה עם העולם, משנה ויכולה לקבוע, לקבוע את גורל הדמות. אני, אני שמעתי על המשחק הזה, מה שהבנתי זה שמארבע בחינות זה המשחק שדייוויד קייג' היה רוצה לעשות, שהוא משחק קוונטיק דורים פשוט מוצלח. כן, זה, זה, זה בלי הבולשיט, זה בלי הפרטנצ'סנס. של דייוויד קייג' כי דייוויד קייג' למי שלא מכיר דייוויד קייג' וקוונטיק דרום זו החברה שעשו את heavy rain ואת פארנהייט זה המשחקים היותר ידועים שלהם שהם בעצם גם משחקי choice and consequence בעצם סרט אינטראקטיבי שבו יש איזשהו פן פילוסופי עמוק בנוסף כביכול כביכול תמיד, תמיד קצת אני, אני אוהב מאוד את המשחקים של דייוויד קייג' אבל אני מבין למה אנשים לא כי, כי הוא נורא הוא נורא חש את עצמו. מאוד. ושוב, גם לי אין שום דבר נגד המשחקים האלה, אבל אני... פשוט תספר לי את הסיפור, אני לא צריך לשמוע את האקזיסטנציאליזם האחורי, וואטאבר. אנטיל דון לוקח את זה ושם את זה בתוך... זה, זה, לא, זה לא פרודיה של הטרופ של האימה. הוא באמת משחק אימה. זה נכון, אבל זה אומאז' אתה מרגיש כאילו הם יודעים איפה כל אחת ואחת מה... מה... סטורי ביטס מהסקייר ג'אמפס שהם עושים אמורה ללכת והם יודעים את זה והם נכנסים לזה באהבה ורואים את זה. יש לך את החבורה טינג'רים כן, כן, הקלאסית. כן. והמשחק עצמו גם עשוי, הפרודקשן היווי יותר גבוה ממה שהיית מצפה, יש שם סריקות של הגוף, של הפנים, כל השחקנים בטח עבדו עם כל הנקודות האלה מסביב לפנים שלהם והקליטו את הכל בזמן שהם עשו את זה. Um, השחקנים עצמם, פיטר סטורמר אם אתם מכירים, הוא היה בכמה דברים, הוא השחקן שאתם לא יודעים מה השם שלו מוכר, אתם תראו את הפנים שלהם ותראו, אה ah, זה הוא. והמעודדת וה... מגיבורים, אם אתם מכירים אותה, okay, היא גם שקלר מסחקת שם, ושק... היא מאוד טובה. היא נשארת עוד... בחור ממסדרו. נכון, נכון. משחק שאני שיחקתי אותו לפני שבוע בערך, עם כמה חברים, לא שיחקתי אותו לברד, השיחקתי אותו בקבוצה, וכל החלטה שהייתה, בין אם היא החלטה של יש לך הגבלה של זמן, או בין אם היא החלטה של לשקול, זה היה דמוקרטי. שאלתי אותם מה הם רוצים לעשות, והם היו צריכים לתת לי את זה מהר. אם הם לא נתנו לי את זה מהר, לא בחרתי. זה היה העניין שלהם. Cool. ואני נורא התרשמתי מזה, אני נורא התרשמתי מהמשחק הזה. לא רק שהוא היה יעיל בהפחדות, כן, היו שם כמה סקיירות זה העובדה שאני מרגיש שלא היה לנו משחק כזה הרבה מאוד זמן. לא, לא משחק אימה, אלא משחק ברמה הזאת. כי היום, עם איך שמשחקים נראים, יש לך או את ה-AAA, את המשחקים שאתה רואה שהם עלו עשרות מיליוני דולרים לעשות, את ה-essessence קרידים, את ה-call of duties, את כל הדברים, את ה-dragon H, משחקים עצומים של החברות הממש גדולות. או שיש לך משחקים קטנים של האינדי, של הדברים של הגיים ג'אמס, שלוקח מעט מאוד זמן וצוות יחסית קטן כדי לעשות אותם, והם יותר אקספרימנטליים, אבל הם גם פחות מושקעים, כי יש לאנשים פחות כסף וזמן להשקיע בהם. והגדולים לעומת זאת מאוד מושקעים, אבל מכיוון שיש באחור... כל כך הרבה כסף מאחוריהם, אז החברות לא רוצות לקחת איתם סיכונים. אז יש לך פשוט אותו משחק עובר פעם, ועוד פעם, זה נערך לפיפא באיזשהו שלב. המשחק עצמו לא משתנה, והבי גיימס, המשחקים שהם הסאמר בלוקבאסטר, הדבר שהוא בסדר, זה חמוד, אתה תשלם עליו כסף, אבל זה לא אמור להיות איזה יצירת מופת. זה סוג של נעלמו. זה נהיה לא רווחי לעשות אותם. לכן אנחנו איבדנו אותם במשך הרבה מאוד זמן, ואני מרגיש שהמשחק הזה הוא, אני מקווה, איזה מין סנונית שהם יכולים לחזור. שבשוק הנוכחי, ואני שונא... כי אני מסתכל על משחקים בתור משהו אומנותי בסופו של דבר. אני יודע שזה אולי לא הדרך הכי טובה להסתכל על או זה. כך נתכנסנו במידה כן, מסוימת. כן. כן. אז אני מרגיש שבשוק הנוכחי לא היה מקום למשחקים האלה לחיות. או שהיית קטן, ולקחת הרבה סיכויים, כי מי יודע מה יצליח, אבל זה השאיר אותך קטן. או שהיית גדול ונשארת אותו דבר. ויש פה משהו מיוחד, שוואלה, אני רואה בכיף סיקוול לאנטיל דון. לא רק בגלל שהוא קיבל ביקורות מאוד טובות. אלא גם כי אני לא חושב שהמשחק הזה עלה יותר מדי לעשות כי הם לא היו להמציא מכניקה מכלום זה, זה א' או ב' ברוב המקרים אבל ה, הכיף שזה נותן לך, התחושה שזה נותן לך, הייחוד של זה ויחד עם זה הספקטקל של זה זה משהו מאוד מאוד מאוד שהיה חסר לי, אין מה לעשות שהתגעגעתי עליו ואני רק רוצה שדברים כאלה יהיו שוב גם אימה גם עוד דברים בסגנון של טלטייל, למרות שאני חושב שזה הוכחה שיש חברות שיכולות לעשות את הפורמולה של טלטייל יותר טוב מטלטייל, אלא גם בסגנון הזה באופן כללי, ברמה הזאת. וזה פשוט מה שרציתי לדבר עליו, כי אני חושב שזה חשוב. אני חושב שמהזווית הזאת של החברות, כמו שאתה אומר, בעצם, מיד רנג', יש כמה שאני יכול לחשוב עליהן, אבל בודדות מאוד, יש את נוטי דוג שאני בפירוש יכול לחשוב עליהן, שאני לא... כאילו יש את סוני מאחוריהם, אבל, אבל נוטי דוג עושים מה שבא, כאילו הם, הם חברה שיכולה, כאילו הם אומרים, טוב אנחנו עושים עכשיו IP חדש, בום, IP חדש, בום זה משחק מצליח. אני לא, אני בספק שהם יכולים לעשות את זה, כי כשהכסף שלך מגיע מאנצ'ארטד, שזה משחק טריפלי לכל דבר, באיזשהו שלב לך, אתה רוצה שהשותפון שלך תמשיך, אתה רוצה שהכסף שלי ימשיך אנחנו צריכים עוד אנצ'ארטד. ולדעתי עובדתית זה מה שקורה. אני חושב שהם כן מוצהר. אני גם מאמין להם כשהם אומרים שזה אחר. אני חושב שהם גם את אותו דבר לגבי שלוש. הם, לא, שלוש הם אמרו שהוא האחרון של הדור ההוא, הם גם מאוד הצטערו שמכריחים אותם להחליף קונסולה, הם דיברו על זה שהם עוד לא רצו להחליף קונסולה, אבל הם לא אמרו שזה הולכת להיות הערכה האחרונה של דריק, מה שכן אומרים על ארבע. אה, בסדר. דיון בפעם אחרת. כן. מה שאני רוצה לדבר עליו קצת, הוא דווקא מתחום הטלוויזיה, אני נחשפתי לגמרי בטעות לסדרה שבכלל אולי לא הייתי שומע עליה עוד כמה חודשים. אוקיי. זו סדרה חדשה שנקראת סקרים קווינס. שמעת על סקרים קווינס, נמרוד? ראיתי מישהו מדבר על זה בטוויטר, מצטער, אני שם, אין מה לעשות, אבל לא שמעתי שום דבר מעבר לזה. אוקיי, סקרים קווינס זה הסדרה החדשה של היוצר של גלי. אוקיי. שזה... קח את זה, תעכל את זה, ואשים את זה בצד, כי... כי זה רק קצת רלוונטי. טוב. Um, הסדרה לא שרים בה, כבר מראש אני אגיד, uh, וגם כדיסקליימר על, על עצמי אני אגיד שאני מאוד אהבתי את גלי עונה וחצי ואז פשוט נמאס, כי זה אותו דבר שוב ושוב ושוב, היה לי כיף וויתרתי. Uh, אבל יש לי הרבה הערכה ליוצר הזה. Uh, שלפי מה שהבנתי גם אמריקן הורו סטורי זה גם קשור לאותה הפקה, או איכשהו קשור לדעתי, אבל בסדר, מדברים על גלי. מדברים על סקרים קווינס. סקרים קווינס זה, אם בהומאז'ים לאימה עסקינן, זה הומאז' להומאז' כי, כי זה באופן מאוד מובהק מתייחס לסרט צעקה. <laughs> בצורה שכאילו לא משתמעת לשתי פנים. אתה מסתכל על הפוסטר, אתה רואה את סכין המטבח האיקונית, השם סקרים יש בסרט הראשון, בפרק הראשון, יש סצנה שמתכתבת באופן ברור עם סצנת הפתיחה של צעקה, התפקיד הכי קצר בחייה של טרוביורי מור. זה בעצם, זו סדרה שמתרחשת בסורוריטי, אה, אה, קאפה קאפה אלפה, לא יודע, קאפה האוס, הם <laughs> קוראים okay. לו בקצרה קאפה האוס, סורוריטי יווני אולד סקול כזה, שיש בסורוריטי רוצח סדרתי. במקביל לזה שיש גם, הרוצח הסברתי חדש, אבל הסורוריטי, יש גם עבר אפל עקוב מדם שנמשך כבר משנות התשעים, וזה הכל סופר מודע לעצמו, זה, זה הורור טרשי בטירוף. שוב, כמו, כמו צעקה, זה כאילו, זה הורור שמאוד מודע לזה שהוא הורור, שמאוד צוחק על זה שהוא הורור, וזה, אני חושב שזה הצעקה. של עידן האודרני, כי כמו שצעקה יצא בשנות התשעים כאיזושהי ריאקציה לסרטי האימה של שנות השמונים ושנות התשעים כריאקציה אנטי פרשית, אז סקרים קווינס הוא, הוא בעצמו גם איזשהו סוג של ריאקציה משל עצמה להורר עכשווי. גם הוא יותר עוברד מסקרים כי היום הכל יותר עוברד כבר. הוא גם, הוא פחות אימתי מהבחינה של אין שם הרבה מתח, האלימות קורית מאוד מהר, מאוד פתאומית, והכל אז ממשיך הלאה, שזה גם סוג של, הייתי אומר, אולי אמירה של הסדרה, כי סקרים היה בכל זאת סרט אימה פרופר. למרות שהוא צחק על הז'אנר, הוא היה סרט אימה לכל דבר. וסקרים קווינס זה כזה, טוב, זה, מסתובבים בסורורטי, הכל כזה רגיל, רוקדים, פתאום בום, מישהי מתה בצורה ברוטלית. רגע, רגע, חברות אתה יודע, סורורטי, יש מסיבות, יש זה... אני חושב שאנחנו מדברים פה על איזה קטע ריקוד מגלי, כי אתה אמרת... לא, לא, לא, שוב, זה לא מחזמר. תן לזה זמן, תן לזה כמה עונות. לא, למה חשוב לציין שזה מהיוצר של גלי? כי גלי היא סדרה שעשתה טראש בצורה ממש טובה. היא סדרה מאוד טראשית. למי שראה גלי, למי שנרתם מגלי בגלל השירים זה לגיטימי, אבל כסדרה... מיוזיקל זה ז'אנר שהוא די טראשי. ולעשות סדרה על מחזות זמר... זה גם, זה, זה טרשי, כלומר, הדרמה בגלי היא מאוד מוגזמת, מאוד אובר דה טופ, מאוד מגוחכת, בכוונה, בקטע מודע לזה. אז קרים גווינס לוקח את זה, לוקח את האסתטיקה, גם אסתטיקה שהיא נורא מוקצמת, נורא מוגזמת, אה, נורא גדולה מהחיים. ואני מרגיש שאני קצת אה, מתמחמש עם זה, אני פשוט אגיד שסצנת הפתיחה של, הסרט, אה, של הפרק הראשון, מתחילה בזה שבחור... 1995, בחורה עם דם על הידיים נכנסת ל, למסיבה, הידיים שלה מגועלות בדם לחלוטין, נכנסת למסיבה בסורוריטי ואומרת למלכת הסורוריטי, אנחנו צריכות ללכת, זאת משמע בבעיה, קליארניק, דם אינשיט, והיא אומרת לה, אוח, אבל זה השיר שלי עכשיו, אני לא יכולה ללכת. וזה הסדרה עם הנאצ'ה. זה בדיוק <laughs> כאילו הסדרה <laughs> היא של very gory, very bloody, very girly בצורה נפלאה וכל הדמויות שם לא אמינות בקטע נהדר, <laughs> בקטע <laughs> ממש <laughs> טוב. <laughs> הן <הם> סטריאוטיפיות. <laughs> סטריאוטיפ, <laughs> אבל אפילו לא, זהו, הן זה, שוברות את הסטריאוטיפיות, זה כאילו, הן סטריאוטיפיות, אבל אתה כבר לא בטוח סטריאוטיפ למה הן לפעמים, כי זה כבר, זה פשוט צריך לראות את זה, אני מאוד ממליץ, אני... כל מי שאוהב דברים טראשיים ומוגזמים, זה, זה תענוג, אני, אני צחקתי, ראית, יצאו כבר שני פרקים, היום יוצא פרק שלישי, ראינו את שני הפרקים אחד אחלה השני ואני מת. כי זה, כי זה מזכיר לי מאוד דווקא מאיזושהי סיבה את אורנג' איזו הניו בלק, שזה סדרות מאוד מפוקסות בנשים, וכמובן שהיה הטון והתמה. אורנג' כן, בח... לוקח את עצמו די ברצינות, יש בו הומור, אבל כן. לוקח את עצמו ברצינות. זה, זה פשוט נראה כאילו, וואלה זה לא היה דבר, ש... אפילו בדברים כמו באפי, שזו הייתה סדרה מאוד מאוד דגש רציני על גרל פא זה עדיין היו שם הרבה מאוד... חושב אגב שהשוואה לבאפ היא השוואה טובה. Okay, כן, באמת? זה טראש כזה. אבל האם יש לך שם זנדר? האם יש לך שם ג'יילס? האם יש לך שם... כן, יש לך קאסט מאוד מעניין, מאוד מגוון של דמויות, ו... <laughs> and bodies hit the floor. <cinğı> <apprendre> צריך הרבה <com> דמויות to, to, to let all those bodies fall. אבל <aber> זה מרגיש לי כאילו המנעד פה, או לפחות זה נשמע לי ככה. הוא הרבה יותר לכיוון הנשי מאשר את משהו כמו באפי. כן, כי זה מתרחש היה... בסורוריטי. כן, כן, אני לא... זה מתרחש בסורוריטי, וזה מתעסק בעצם בכל מה שיש בתוך הסורוריטי, אז יש לך מגוון באמת מאוד רחב של דמויות נשיות במרכז, עם מי שמסביב, הבוייפרנד של, האבא של, הדמויות הגבריות הן דמויות פריפריאליות. אז זה בעיקר, כן, זה בעיקר סדרה על בחורות. ועל דברים שהם גרלים, שוב, על, על זה השיר אהוב עליי, ואני מתאפרת ככה, ואני מתלבשת ככה, וזה הכל גורי. זה, פשוט, זה לוקח, זה בעצם מג, מגחיך טרופים נשיים, אבל ממקום שהוא בו זמנית גם מאוד מכבד אותה, מאוד כזה אוהב את הפנסי. שוב, זה היוצר של גליק, okay. הוא, הוא אוהב את הפנסי, okay. הוא, הוא, הוא נהנה מהפנסיות הזאת, הוא מאוד אוהב אותה ומעריך אותה, וגם אוהב לצחוק עליה כזה צפן. רציתי רק לציין את זה כי אני פשוט חושב שזה סימן מאוד מאוד מעודד כי אני לא חושב שסדרות כאלה היו יכולות להתקיים פעם לא רק מבחינת התוכן שלהם אלא גם מבחינת פשוט מי שמככב בהם קהל היעד שלהם משהו מהסדרה שהפוקוס שלה הוא נשים אלא אם כן אתה יודע זו סדרה שהיא מאות אלפים מלימפאורמנט כמו שהיו בזמנו את סדרות הדרמה על אוי אפילו זוכר מה השם שלה אבל על זאת שסגנית הנשיא נהפכת לנשיא או כל מיני סדרות שהן מאוד מאוד על נשים בעמדה של כוח. והפעם זה לא בהכרח נשים בעמדה של כוח, זה נשים בכל העמדות. כן, אני, אני חושב שכמו, שוב, כמו גלי, קהל היעד של הסדרה הזאת הוא כל, קודם כל נשים, mm -hmm. ואז מיד אחרי גברים שנהנים מזה. כן. כמוני, כמו נגיד, שגם, שוב, כי ברור שהדמוגרפיה המרכזית של גלי זה נשים mm -hmm. בעיקר, אבל זאת כן סדרה מספיק טובה ש... כל מי שאוהב טלוויזיה יוכל ליהנות ממנה, אם זה הז'אנר שמעניין אותו, ואני חושב שסקרים קווינס עושה את זה אפילו יותר טוב. כי מחזות זמר יש ברייר מאוד גדול שצריך לעבור, שזה הברייר של השירים, שיש אנשים שפשוט לא מסוגלים, ואני מקבל את זה. עם הורר גם יש ברייר, ברייר של לימוד גרפית, יש אנשים שלא רוצים אלימות גרפית. וסקרים קווינס, אני כבר מזהיר מראש, הוא גרפי מאוד, שוב, בצורה שהיא גם נורא מגוחכת, האלימות הגרפית שלו נראית מאוד אמיתית אבל הוא גם מאוד מצ... כלומר נגיד למישהי נשרף האור מהפנים <laughs> ואתה <laughs> נקרע מצחוק. <laughs> <you can't> <laughs> uh, uh, אתה לא יכול שלא לצחוק בסצנה הזאת איך שזה מוגש המוזיקה שמתנגד ברקע הזוויות צילום הכל היא רק רדיקלוס ופני ואוסום אבל כן נשרף לה האור מהפנים והיא מתה <laughs> <laughs> <laughs> did I laugh just now, I fear that yes, I fear I did. אז מתי אתה אומר אז ריבוט לצ'ארמפ, עם כל הסדרות האלה מפוקסות מתי? מתי אנחנו נקבל את פייג' אני לא יודע, צריך ריבוט לצ'ארמפ, כי כרגע כאילו... זה לא שאלה שצריך, זה לא של יכניס להם כסף. לא, תשמע, אני לא חושב שיש מספיק נוסטגיה לצ'ארמפ, זה כרגע את ה... אני מכיר הרבה אנשים שהתווכחו אוקיי, אתה יודע משהו, גם אני, אבל את ה... את הנישה הזאת של צ'ארנד כרגע תופס ממש חזק, נו איך זה נקרא? סופרנצ'ורל. סופרנצ'ורל הוא נגמר או שהוא עדיין נישה? אין לי שם אצל מושג מי יכול להקרות לזה. סופרנצ'ורל ממש יושב על הנישה הזאת, שאגב הבנתי שגם נהיה סופר טראשי עם הזמן, אני בעד, אני רוצה עוד טראש, אני רוצה עוד סדרות טראשיות כאלה, הגרלי טראש הזה, אני חושב שזה טוב שגם גברים מתחילים להיחסף לזה. אתה רוצה את המקדונלדס של הטלוויזיה. לא, לא, אני לא מסכים, זה לא המקדונלד של הטלוויזיה, כי זה גרלי טראש, זה הגליטר של הטלוויזיה, אוקיי? <laughs> זה okay? בואו נשים נצנצים על הכל, אבל בואו גם ניתן לגברים ליהנות מזה. כי, כי זה, בדיוק, זה בדיוק מה שגלי היה, ושזה גליטר טלוויז'ן. גליטר ויז'ון, אני מבקש ממך. גליטר ויז'ון. אבל כזה שהכתיבה מאחוריו היא כתיבה טובה, כי אתה יודע, אנחנו היום פחות מזלזלים בקהל אנשים, כאילו... Uh, ובעצם גם בקהל הגברים, כי אני חושב שבמקום זה אם נסתכל על טלוויזיה של שנות ה-80 וה-90, אז היה לך טלוויזיה גברית וטלוויזיה נשית, ושתיהן היו מאוד רדודות, פשוט בטרופים מאוד מסוימים, והיום זה הכל קצת התערבב, כן. אז יש לך טלוויזיה שהיא נשית באסתטיקה שלה, כמו סקרים קווינס, אבל היה זה מלא באלימות גרפית, שזה משהו גברי מאוד, כן? אז כאילו, זה כבר לא... אז זה בא מהמקום של כן, זה על סורוריטי, אז כאילו זה לבנות, אבל לא, זה לא לבנות, זה לכל... זה אוהב את הגליטר, ואתה לא חייב להיות ממוגדר בשביל ליהנות מהגליטר הזה, מה, אתה יודע, מהציפוי, ציפוי פורצלן, והסוד, אתה יודע, בצק סוכר שמכסה את כל האלימות המזעזעת הזאת. אחלה, אני אבדוק את זה, אני הולך להוריד את זה כשאני אגיע הביתה. קול. פיראטיות. אנחנו מעודדים פיראטיות, אנחנו לא מעודדים אין לי, אנחנו לא מדברים... להוריד אני מתכוון על סטרימית, משמע. אסטרימית, לגלי, ביי ווטר. כן, ביי ווטר, זה לא עולה. No פיירסי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה כן קשור לזה שאני סיימתי את מס אפקט 3 ממש לאחרונה, אחרי שעשיתי פלייתרום ממושך של שלושת המשחקים, אחרי השני, אחרי השלישי, וכן, אז, אז אנחנו היום הולכים להלום ולחבות במס אפקט מכמה כיוונים שונים, ואולי גם אחד בשני. וזה הפוקוס של הפודקאסט, אם לא הבנו את זה לפני זה. Okay. We're doubling down around our position, we're both doubles and we're going down. Yeah. לא, רגע, זה לא יצא... מוריס תמשיך לדבר במה שנקצר על הנקודה היותר טובה. אוקיי. אוקיי, אז מספקט. We're going down with each other, wait. That's not... זה לא הפודקאסט הזה. לא. זה בונוס אפסוד, ניתן לכם את זה אחרי זה. כן, למי שישלם מעל סכום מסוים בפטריון שאין לנו. עדיין. ובינתיים. אז ככה, מה זה מספקט? על מה אנחנו הולכים לדבר? מספקט הוא משחק מחשב. אם איבדתי אתכם עכשיו, אז סליחה. כן. הנקודה שבה זה הנושא. סדרה של משחקי וידאו, ואנחנו כן מתייחסים למה ספק כסדרה היום. סדרה של שלושה משחקים, משחקי תפקידים, מבית היוצר של ביואר, שהביא לנו את בלדרס גייט, נייטס אוף דה אוג לפאבליק ודברים כדומה. דרגוניץ' ומה ספק זה הדברים הכי בולטים בשנים האחרונות. וזו סדרה של משחקי מדע בדיוני, שמה שמאוד חשוב לגביהם זה שיש להם choice and consequence. המשחק הראשון הוכרז כמשחק ראשון בטרילוגיה, זה יהיה ידוע מראש שיהיו שלושה משחקים, זה יהיה ידוע מראש שיהיה אפשר לייבא סייב גיימס ממשחק למשחק, ושהבחירות שלנו יעברו איתנו ממשחק למשחק, ככה שאם עשיתי משהו במשחק הראשון, זה, יכול, זה כנראה ישפיע בשני, ואולי ובתקווה ישפיע גם בשלישי. דמויות שרבנו איתן בראשון יכעסו עלינו בשלישי, דמויות שמתו בשני לא יחזרו אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. משחק שמאוד התגאה ב-choice and consequence שלו, בשביל לתת חוויה של משחק תפקידים, מאוד מאוד uh, דינמי, חי ואמיתי, שבו אני כשחקן מספר את הסיפור האישי שלי, כביכול. כביכול גדול, אנחנו נגיע לזה. חשוב רק להזכיר שבהקשר הזה ביואר, אותה חברה, נקנתה בין המשחק הראשון לשני על ידי EA, שזו חברה מפיצים מאוד מאוד גדולה של משחקי מחשב, ושהמשחק הראשון היה שונה באופן מובהק מהשני ומהשלישי, כי הראשון היה מאוד מאוד משחק ששואב השראה מדברים בו בלדרס גייט, היה לך אינוונטורי מאוד מאוד רחב, יכלת לעשות הרבה מאוד... הם, הם, להכניס נשקים חדשים לדמות שלך, ללביש את הדמות שלך בשיריונות שונים שנתנו להם יכולות שונות או הגנה יותר טובה ודברים כאלה. המשחק השני והשלישי היו הרבה יותר, למרות שלא לחלוטין, סטרימליינד. משמע, הם היו יותר מכוונים אקשן מאשר מכוונים לדברים של, של RPG קלאסי. עדיין היה לך את הבחירה, עדיין היה לך את הדגש המאוד מרכזי על סיפור ועל קונסקוונס, אבל המכניקה של המשחק השתנתה מאוד. זה רק מה שהיה חשוב לי להסכים. אוקיי. ונרד ישר, ישר, אני הולך להתחיל לנעוץ את המסמרים ב... בוריס עשה תשובה מאוד מאוד חדשה של נעיצה, אני הייתי אפילו אומר בוריס, אתה יכול לגעת כלות בשולחן כדי להעביר כאילו... יפה מאוד, בוריס נועץ את המסמר. אני אתחיל מהוורדיקט. מס אפקט זה סדרה ממש ממש ממש מחורבנת. שנהניתי ממנה. נהניתי ממנה, יש לה רדימינג ואליוז, זו סדרה שאם ישאלו אותי אי פעם אם אני ממליץ, וכבר שאלו וישאלו שוב, התשובה שלי מעתה ועד עולם היא אני ממליץ לשחק בכולו עד סופו עם כל התוספים שלו, או לא לשחק בו בכלל, כסדרה. כלומר אל תתחילו את המשחק הראשון אם אתם לא מתכננים לשחק ב-200 שעות של תוכן, שלדעתי שווה את זה בדיעבד, שזה דרך אחרת לומר לא שווה את זה. כלומר אני לא מתחרט על הזמן שעברתי אבל אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה באמת אלא אם כן בא לו כבר מראש בלי שאני אמליץ. אתה אומר שזה ה-game of thrones של משחקי המחשב או שאתה נכנס לזה פול אין אתה הולך להקדיש שבועות וחודשים לדבר הזה או שעדיף לך פשוט להתרחק מזה כי אם אתה נכנס לזה על החצי יהיה לך... Game of Thrones אנחנו מדברים על ספרים או סרטים גם וגם תכלס גם וגם Game of Thrones אני יכול להמליץ כמעט לכולם עם הסתייגות אבל כל דבר עם הסתייגות אני הפעם לא ממליץ משהו למישהו שאני לא יודע שאני, שהוא ייהנה ממנו כי אף אחד לא נהנה מהכל אין שום דבר שהוא טוב לכולם כאילו אפילו לא Game of Thrones הפלא ופלא הרבה אנשים לא אוהבים את Game of Thrones <laughs> מבין למה okay. הם... הם טועים <laughs> אבל... אבל לא, בס... לא שוב Game of Thrones אני ממליץ לכולם עם הסתייגות, ביואר אני לא ממליץ לאף אחד עם הסתייגות. יש הסתייגות מהאי המלצה, אבל בגדול, Don't play it. מה הביא אותך למסקנה שזה מחורבן, קווט אנקווט? קווט אנקווט. הבעיה שלי עם ביואר, עם ביואר, מס אפקט, מס אפקט, לא לברח. הבעיה שלי מס אפקט זה שאני שחקן תפקידים, באתי מהרקע של משחקי תפקידים, המשחק תפקידים בשבילי צריך להיות, צריך לספק דברים מסוימים, צריך באמת, צריך שהנרטיב שלי יהיה חשוב, שלנרטיב שלי תהיה משמעות. זה משהו שהוא מבחינתי מה שמבדיל משחק תפקידים ממשחק אחר, כמו ש... כמו לי שיחה על זה עם מישהו של למה, נגיד, למה GTA הוא לא משחק תפקידים. עכשיו קודם כל אפשר לומר ש-GTA הוא כן משחק תפקידים, אבל אבל ב-GTA לנרטיב האישי שלי יש מעט פחות משמעות, יש... GTA נותן לי את האג'נסי שהייתי רוצה שיהיה ברוב משחקי התפקידים, אבל אני בא למשחק תפקידים בשביל הנרטיב, לכן נגיד סקיירים הוא פחות משחק תפקידים גם בעיניי, נגיד סקיירים ו הם בערך אותה רמה של משחקי התפקידים, פחות או יותר לשניהם יש, יש לך פרוגרשן, יש לך... כאילו השתפרות בסקאלה מסוימת, יש לך goals that you need to achieve כדי להתקדם בזה, אבל זה כל סיפור, אבל הנרטיב האישי שלי, יש לא תמיד את אותה משמעות. ומס אפקט נורא רצה להוכיח לי שיש משמעות. ופה אני מוריד לו נקודות פשוט על שיווק מטעה. כי אני טוען שזה שיווק מטעה, כי בניגוד לסדרת הוויצ'ר שאומרת, זה לא הנרטיב שלך, זה הנרטיב של גרלט, אבל אתה חווה אותו בצורה שאתה רואה לנכון, וזה מבחינתי כן משחק תפקידים, כי אני שולט באופן מוחלט בנרטיב של דמות שהיא לא הדמות שלי, אז פה הדמות היא כן הדמות שלי, אבל הנרטיב, הסיפור ש, ש, ש, שמסופר על קומנדר שפרד, הגיבור סלש גיבורה של המשחקים, למי שלא מכיר, הוא סיפור שאני לא משפיע עליו כמעט בכלל. יש הרבה נקודות בדרך שאני משפיע עליהן, אבל אני לא משפיע על הסיפור. It's the same fucking story, כמה פעמים שלא תשחקו במשחק, הנקודת התחלה תהיה אותה נקודת התחלה, אבל נקודת הסוף, זה הסוף של מס אפקט 3, הוא מאוד מדובר, היא פחות או יותר אותה נקודת סוף, לא משנה איזה, איזה סוף שלא תבחרו, מהסופים האפשריים, שזה גם שפל, שזה, שפשוט בוחרים סוף. שפשוט נוגד את כל מה שהם, שוב, שיווקו. אני אגב, למי שלא יודע, יש קונטרוברסי מאוד גדול סביב הסוף של מס אפקט. אני די בסדר עם הסוף של מס אפקט, אבל אני מאוד כועס על השיווק המטעה, השקר, שקר גס שנאמר לנו, לשחקנים של הסוף הולך להיות מושפעה מהחלטות. לא לא. לא לא. יש לי רשימה של סופים, ליטרלי רשימה, שאני בוחר אחד מהם, וזה הסוף שאני מקבל. פשוט ככה, הכי בנאלי שאפשר. בניגוד מוחלט להבטחה המפורשת שזה מה שהם לא יעשו. זה מוכרח, מוכרח, זה לא האג'נסי שהייתי אמור לקבל, זה לא האג'נסי ששילמתי עליו כסף. ששילמתי עליו 200 שעות מהחיים שלי גם. הרבה יותר מהכסף. בדם, יזע ודמעות. גיימינג זה סרלס ביזנס. אוקיי, אז עכשיו אני אתן את נקודת המובד שלי בעין הזה, ואני פשוט, פה קצת כי אני ניסיתי לארגן לעצמי אני מצטער אם אני אכנס פה לקצת רמבלינג, כי זה, יש לי הרבה מחשבות על מס אפקט. אני, לא כמו בוריס, קניתי את מס אפקט 3 כשהמשחק יצא בגרסת השפנים, כי זו הייתה הגרסה היחידה שהמייבאים הביאו לארץ, כי הם ידעו שהם יוכלו להרוויח ככה יותר כסף. אני עקבתי אחרי הסדרה הזאת מההתחלה ועד הסוף, כולל לקנות אקסבקס 360 ספציפית בשביל הדבר, כאילו... אני הייתי... מא... כן, כן, אני הייתי מאוד חזק על הסדרה הזאת ומאוד חם עליה. וכשאני י אני יצאתי ממס אפקט 2 כשאני בטוח שזו אחת מסדרות המשחקים הטובות ביותר שאי פעם היו ולא רק זה, כאשר ההייפ נבנה לקראת 3, הייתי גם משוכנע שאם 3 יוכל לעשות את זה, הוא יוכל לסגור את הטרילוגיה הזאת ברמה מספקת אז יהיה לנו פה נרטיב שאולי לא מבחינת השפעה תרבותית אבל לפחות מבחינת האיכות הסיפורית וההשפעה שלו על תת התרבות יהיה גדול לפחות כמו סטאר וורס יש לו פה אופרת חלל שהיא סאגה מההתחלה ועד הסוף שכן, כן, לחלוטין יכול להיות פה משהו עצום ואדיר שיכול להמשיך ולהדהד ולקבל הון תרבותי אולי מעבר לגיימינג אפילו ברמות שאי אפשר לתאר אפילו ואני שיחקתי במספר כשהוא יצא משמע לפני שיצאו הדי-אל-סים שתיקנו אחרי זה את הסופים של המשחק כשהמשחק... כן, אני שיחקתי בשלוש מתוקן uh, מפוצ'אץ' ועם כל הרחבותיו, אני, אני לא הייתי מאלה שחוו את הסוף המאכזב במרכאות, אני גם אומר, אני חושב שהסוף סבבה, בגדול. אז אני כן חוויתי את הסוף המאכזב, בלי מרכאות. Oh, סליחה, אתה רואה, חדש... אנחנו חדשים פה, אנחנו עדיין לא למדנו לכבוד את הטלפונים, בוריס, זה היה טלפון שלי, אני מצטער, אני סתם שורף פה את בוריס על הנזבח. אני, אני די דליק. אוקיי, okay, אחלה. אז אני שיחקתי במסאפקט. שלוש, סיימתי אותו. חבר'ה, בוריס אומר שהוא אומר שהיה פה פרסום מוטעה. אני לא חושב שהיה פה פרסום מוטעה. אני פשוט חושב שמכרו לנו מוצר שבור. וגם לאחר שהסוף תוקן, ושיחקתי בסופים המתוקנים, המוצר עוד לא שבור. כי זה עדיין סוף שאתה בוחר מרשימה? לא לא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תמיד ידעתי, מעולם לא היו לי אשליות, שמספקט בנוי... במבנה היהלום, משמע נקודת ההתחלה, אותו, אתם לא רואים את זה עכשיו, אני עושה את זה עם הידיים, אולי אני אוכל <laughs> לעשות את זה אחרי זה. דמיינו יהלום. יש נקודה על... למטה, כמו... נקודה שהיום מתחיל בה, כן. ואז ענפים שעולים למעלה, תלת <laughs> ממד. כמו על הקלף, משמע. אז <laughs> מתחיל באותה נקודה, זה מסתיים באותה נקודה, אה, אבל כזה? זה מתרחב. באמצע, באמצע זה מתרחב ואז זה מצטמצם בחזרה כדי להעביר אותך די לאותה נקודה שבו זה מסתיים ומעולם לא היו לי אשליות לגבי זה, הם יכלו להבטיח לי מה שהם רוצים, אני ידעתי שבתכלס כדי לתת למשחק נרטיב וסוף הם לא יכולים באמת לעשות את זה אופן אנדד לחלוטין מה עוד שכדי לתת למשחק המשך, כי הם לא יכולים לקבור את ה-IP הזה, את, את המותג כי המותג הזה הרוויח להם הרבה מאוד כסף הם חייבים לתת איזושהי נקודה שממנה הם יכולים לפתח משחק המשך אלא כן הם כן עושים פריקווין. אבל, אבל עכשיו הנה הם עושים את אנדרומדה. רגע, רגע, רגע. אנדרומדה לא רגע, מושפע רגע, בכלל. רגע, רגע, אני גם אגיע לזה. או, או, או אני גם אגיע לאנדרומדה. למה היה לי חשוב להזכיר את העובדה שביובר נקנתה על ידי EA? זו נקודה מאוד חשובה. כן. מאוד חשובה. EA זה חברה שידועה בכך שכאשר היא קונת אולפן, ה... עדיפות שלה זה לא בהכרח אוקיי, האולפן יעשה את מה שהוא טוב בו, אנחנו ננהל אותם, אנחנו ניתן להם את הכסף וכולנו נרוויח. הפואנטה של EA זה איך אנחנו יכולים למקסם את הרווח. איך אנחנו יכולים לשחק פה עם איך שהאולפן עובד, עם איך שהאנשים מוצבים בתוך האולפן, עם המטרות שנמצאות לאולפן בזמן הפיתוח של המשחק, כדי שאנחנו תאורטית נגיע למקסימום רווח לפי הטבלאות שלנו. אני רוצה גם תזכורת, EA זו אותה חברה שקנתה את מקסיס. שחקה אותם עד עפר ואז סגרה אותם כשהם הפסיקו לתפקד מסיבות ברורות. וגם את וסטווד, קומן אנד קאנקר, love you, ביג בילדי. אני אהבתי את ג'נרלס. אני אהבתי... רנגייד, בן אדם, רנגייד, רנגייד עשה את בטלפילד יותר טוב מבטלפילד. נכון, רנגייד היה לפני הכניעה, כן, כן, אוקיי, אז יש לי איבה מסוימת כלפי EA, ועם זאת, בואו נמשיך הלאה. מספקט 1 ו נעשו על ידי אותו גיים, דיזיינר, גיים, דיבלופר, סטודיו-הד, אותו בן אדם והיה המשך ברור, לבן אדם היה חזון כמובן אתה לא יכול 100% לקיים את החזון שלך, יש לך בעניינים כספיים, עניינים של טיים קראנץ' אתה חייב איכשהו להתפשר, אבל היה פה המשך ברור מאלף לבית, הנרטיב היה קוהרנטי אממה, בין לבין היא החליטה שאנחנו צריכים את הבן אדם הזה שהוא ברור שמוכשר שיהיה בראש פרויקט אחר, שאנחנו חושבים שבאופן פוטנציאלי יכול להרוויח לנו הרבה יותר כסף. מי שי? סטאר וורס, Nights of the Old Republic. The, no, uh, the Old Republic, okay. כן. בלי נייטס. נכון, בלי נייטס, סליחה. זה המשחק המסבלי מולטיפלייר <laughs> אונליין, שנמצא ביקום של סטאר וורס. והוא עבר לשם כדי לתת לזה את הנופח של ביואר, לצאת מזה את העניין הסיפורי. וזה השאיר את האולפן המקורי, שיצר את המשחקים המקוריים ללא אותו <עלה> זה. וככך זה גרם להם ללכת לכיוון אחר. עכשיו פה חבר'ה, אני נותן לכם פה את האזהרה. מכאן אני הולך להיכנס לספוילרים. אם מאיזשהי סיבה לא שיחקתם במי ספקט, או שאכפת לכם מספיק במי ספקט, שאתם תרצו לדעת אותה בעתיד, קחו לעצמכם פה אה, תחזרו אלינו בעוד עשר דקות, שוק, אם אתם תחזרו בכלל, אני לא יודע. תחזרו, בבקשה, אנחנו צריכים אתכם פה. הייתי אומר, אני חושב שעוד חמש דקות. אוקיי, בסדר. אז במשחק השני, לדוגמה, אחת מהתמות המרכזיות שם, או התמות ה ה ה ה שנרמזו, זה השמש הגובעת. האילוסיב מן, מי שמושך בחוטים מאחוריך כל הזמן שם, יושב מול, מול שמש שנראית שגובעת ברקע. באחת מהמשימות לגיוס אחד מאנשי הצוות שלך, טלי זורן אריה. אתה נמצא בעולם שהשמש שלו גובעת מיליוני שנים לפני מה שהיה אמור להיות. הסתבר בדיעבד ממקורות בתוך החברה שזה היה אמור להיות הפוקוס המרכזי של מס אפקט שלו, שאותו שימוש במס אפקט, המגפין, הדבר המיוחד, כמו שלסטארטרק יש את הוורפ, ולסטארט וורז יש את הפורס, הדבר שמייחד את העולם הזה, שנותן לך את האפשרות לעשות את כל הדברים האלה, בדיוק, זה הדבר, היכול שלך לשחק עם הדארק מטר שקיים ברחבי היקום. אז מסתבר שהשימוש, הוא אומר, המשחק באמת נטש את זה, נכון, שים לב, שים לב. המשחק, מה שהיה אמור להיות בסוף, לפי אותו חזון של אותו בן אדם, שהמשחק היה אמור לקחת את הדארק מטר הזה ולהפוך אותו למשמעותי, שהשימוש של כל הגזעים בגלקסיה בדארק מטר גורמת לשמשות האלה לגבוה וזה מסכן את היציבות של הכל, ולכן כל חמישים אלף שנה כש... שמה... באנו ריפרס לתקן את זה. ואת הגזע שהם חושבים שהוא הכי מתקדם הם אוספים לכדי יצור נוסף כדי שהוא יעזור להם לחשוב בחמישים אלף שנה הבאות איך הם פותרים את הבעיה הזאתי וזו הייתה המטרה שלהם. איזה זה אקסלנט? I know, אבל זה נזנח. כי הבחור שהיה לו את הקונספט הזה ואת החוט המחשבה הזה שהיה קושר את כל המשחקים ביחד. הוא לא את הקונספט לה, לא, לדירקטור אולי, הבא. אולי הוא הוריש, אבל הדירקטור, הדירקטור הבא. אמר פאק יו. נכון, והדירקטור הבא, הבא במקום זה בחר להתמקד. מי הוא באמת? מה היה <אף>... הרקע שלו? מאיפה <אף> הוא בא? ו... אני לא יודע, אני לא יודע, מצטער. איך <אף> לא? כן, הוא בא מתוך המשחק, זה לא מישהו אחר שיהיה אי אבל זה לא היה מישהו שהיה שם בראש צוות לפני זה. ואני <אף> ו... <אף> זכרתי את השם שלו. אם אתם תהיו סבלניים אחרי זה, ואם אני אזכור, אני גם אחפש את זה אחרי זה, אבל שמו אינו עולה לי כרגע. הוא בחר להתמקד במקום זה במשהו אחר, שזה היה הקונפליקט בין מכונות לאנשים. וכתוצאה גם חיכוכים... שזה היה של המשחק, נכון, היה המשחק הראשון. נכון, או... של המשחק הראשון, אבל יותר מכך של המשחק השלישי. וכך יצא ש... ו... ושוב, שוב, זה מהדלפות, אני לא יכול לאשר לכם את זה במאה אחוז, אבל רוב האנשים שם מסכימים שזוהי שזה... אכן האמת. שכתוצאה מחיכוכים אמנותיים ומלחץ זמן, הסוף של המשחק נכתב לא על ידי צוות הכותבים, שהיה שם צוות כותבים ומפתחים שיצרו את שאר הדברים, אלא על ידי אותו בן אדם אחד במרתון כתיבה שהלך 24 שעות. וואלה. ולכן הסוף של המשחק, מהרגע שבו אה, אנדרסון, שהיה מין סוג של מנטור שלך לגבי כל המשחק, מת, זה מרגיש כאילו קצת הסיפור הולך הצידה, ו-go is a וזו הסיבה. <אז> אתה מאות... מכיר את תיאורטת האינדקטרינציה? כן? ש... שיב, makes sense, מאות... והוא לא מוכן להסכים איתה, זה כאילו לא, אבל הם מא... מציבים לך מא... את התיאוריה מא... המפגרת לא מא... שלך. מאותה נקודה, המשחק, הסיפור שלו נכתב באופן אקסקלוסיבי על ידי הבן אדם הזה עם התמה שבה הוא בחר להתרכז, וכותבים אחרים, שוב אני לא יודע איך אפשר להגדיר אותם ככותבים, אין לכם... יש מעט מאוד אנשים שאפשר להגדיר אותם בתור כותבים בעולם המשחקים, מפתחים אחרים שהיו בצוות הכתיבה. אמרו תקשיבו לנו רעיונות אחרים, כדי להפוך את ההחלטות שלך לשימושיות, מה שהיה לנו בראש, זה היה שאם אתה בחרת בקרוגן, היית פתאום רואה את כל הקרוגן באים בגל אחד, ועוזרים לך, ועודפים אחורה, ואז הם מפנים לך את הדרך בזמן שאתה מתקדם הלאה. ואם אתה בחרת בגת' ובקוורנס, אז בגת' ובקוורנס זה באים ביחד, והם היו עוזרים לך, או בגת' וטו. אתה מבין שיש לי גוס פאמס מלחשוב על זה, כן, הייתי רוצה לראות את זה, מה שהיה אמור להיות, אבל לא קרה, וככה יצא שקיבלנו את הסוף האחרון שהתמקד באופן אקסקלוסיבי בזמן שהוא זונח את כל התמרות האחרות, אפילו אותו אילוסיב מן עם השמש, הענקית, עם פשוט... השמש הענקית שהייתה הסימן, הטריידמרק שלו בסוף מדבר מסתבר שזה, אתה, איפה, איפה, איפה הוא נמצא שהשמש הזה כל כך מגניב בטח וזה, תח, לח... לא זה הולוגרמה, כלום, כלום, פשוט לא, זה, זה לא זה... הולוגרמה, זה הולוגרמה, קורנוסטיישן נמצא באמת על רקע... נכון, אבל בזה. הוא נמצא באיזה הולוגרמה 아, ש... אה, אוקיי. כן. לא, בכלל העימות עם האילוסיף <חל> מנהל כל כך אנטי-קליימטי. נזנח, זה נזנח. כל, כל כך אנטי-קליימטי. כל החוטי האלילה ה... ה... <חוטה חוטה> נזנחו לטובת הדבר האחד הזה שנעשה, אני לא יודע אם, אם זה היה למול אילוצים כאלה ואחרים. וכך יצא שהסוף של המשחק התמקד באופן אקסקלוסיבי בבחירה הזאת של המכונות נגד האדם, שיכל חלק מאוד מאוד מעניין מסיפור יותר גדול, כי אז פאקינג השם של המשחק מס אפקט, אתה סוף סוף מבין למה המשחק הזה קרוי מס אפקט, שזה הדבר המרכזי ביותר והוא הזרז לכל הסיבה שהקונפליקט המשחק הראשון כבר התעסק במאן משין, לא צריך לחזור לשם, לא במידה כזאת, זה לעוס. והסוף שלך מגיע, כשאתה נמצא במקור, אחרי שינו את זה מול שלוש בחירות. שאותן בחירה הן להשתלט על אותן ריפרזר, אותן מכונות שמעבר לכוכבים שמגיעות להרוס אותך להרוס אותן, אך כך גם להרוס את כל החיים האחרים מבוססי המכונה שנמצאים בגלקסיה כולל גט, כולל אנשים כמו שפרד עצמה, כולל, שיש להם את התקנים הביוניים. כולל, כולל ו... בעלי ברית מסוימים שקנאת, כן. או לעשות סינתזה, משמע לנסות לאחד את האנשים, והמכונה למין יצור אחד שאיכשהו זה עוצר את הריפר אז אני לא יודע בדיוק, זה לא בעינת מוסבר. אפשר לקטוא אותך רגע? כן, כמובן. הסוף של הסינתזה, אני רוצה גם להתלונן עליו קצת. זה סוף שבחרתי, זו הייתה בחירה לא מונעת רולפליי, היחידה שעשיתי כל המשחק. זה מצחיק, השפרד שלי הייתה הולכת עם ההשמדה, mm -hmm. אבל זה נראה לי כל כך מעניין, אמרתי, אני ממש רוצה לראות את הסוף הזה, שגם אחר כך גיליתי שזה סוף שלמעשה צריך להרוויח, צריך רק במקרה של שלום בין הקוארנס לגט. אז לקחתי את הסוף הזה, הוא היה כל כך משעמם, כל כך משעמם. זה הסוף המתוקן, מה שראיתי על הקוארנס. הסופים שקיבלנו בסוף, בסוף במקור, אני, אני חוזר מחדש במקורי. מה שהסופים נתנו לנו זה סצנה לא ברורה, <laughs> סוף לא מספק, כל הצוות שלך מת, משמע, כל הספ... כל הספ... הספינה שלך לא יוצאת מאותו הספינה שלך מתרסקת על פני כוכב זר, אבל הכי גרוע, הכי גרוע, זה כל רגע בסוף המתוקן, רגע, רגע, הכי גרוע, בלי להתחשב באיזה בחירה אתה עושה. ה-mass effect drives, המנועים הגדולים האלה שמאפשרים את המסע בין כוכבי, נהרסים. משמע שלא רק הספינה שלך מתרסקת, אלא הם גם ננטשים שם אוהב. לנצח. כל מי שאתה מכיר, או מת, או נטוש על כוכב זר וחייזרי, בלי, אין שום תקווה שהם יראו מישהו אחר אי פעם. ואז המשחק מסתיים עשרות אלפי שנים בעתיד, אם לא יותר. כאשר הוא מספר סיפור לילד. בלז ארמסטרונג מדובב את אותו האיש. כאשר הוא מספר סיפור לילד. אולדרין. סליחה, סליחה, אולדרין. וכאשר הוא מספר סיפור לילד, הולך השפרד הציל אותנו. <laughs> ואותו, ואותו... <laughs> והרקע... את זה חבר'ה, עזבו את העובדה שגם הפאקינג רקע של הסוף הזה נלקח מדיביינט ארט. כן, אנשים עשו גוגלינג לתמונה הזאת ומצאו את זה. עזבו את העובדה, ואני פה לוקח שנייה, אם על דיווי יותר דיברנו, שה... טלי זורן אריה, אחת מאותן חברות צוות שלך, בני הגזע שלה מסיבות כאלו ואחרות, מכוסים תמיד בחליפה, אתה לא רואה פעם את הפנים שלהם, אז יש את התעלומה. לא רק הטלי, גם אנשים מייחים ביקום, זה מבוסס כולם מתים לדעת מה הם מחביאים שם. בסופו של דבר, לא רק, שאתה, לא רק שאין איזושהי סצנה דרמטית שבה אתה מקבל אחרי שהשקעת בה ופיתחת את המערכת יחסים איזשהו מין ריוויל שאתה רואה את הפנים שלה במשחק אך ורק אם אתה עושה לה יש תמונה של הפנים שלה באיזה מין, באיזה מין סטוק פוטו בא, בא, על השולחן שלך במשחק והסטוקפוטו הזה היא מילולית סטוקפוטו, זו תמונה שמגיעה יחד עם תמונות ממסגרות שמוכרים בפאקינג בסט ביי כי אנשים מצאו את התמונה של אותה אישה זמינה באינטרנט בעבור 2.99 דולר. Huh? זה, זה, זה גם, גם קראפי, כאילו, אני, אני בסדר עם זה שלא מראים את הפנים של הקווריאן, אני לא, אני ממש, אני ממש לא בסדר עם זה שמראים את זה ככה, כן. כאילו, it's so lazy, so fucked up, או, ש, או שלא תראו, או שתראו. כמו שני מי רוצה, קצור רוויל גדול ואפי במיוחד כי אתם רואים את הפנים של טלי וטלי, אני, אני אוהב את טלי make no mistake עם כמה שאני מלכח על המשחק אני אוהב את הדמויות של כן, המשחק כן. הזה יש, יש כל כך הרבה דברים טובים במאס אפקט עד שכשהם הפספ... פספסו משהו בכזה גדול זה כל כך מכאיב כי אתה כל כך התחברת שם לדברים הטובים כי הם היו כל כך טובים אני, אני גם... גם רוצה לומר, אני כן מאוד תופס מהכותבים של מס אפק, מהכותבים של ביואר, הם, הם, הם כותבים מאוד טובים שעושים עבודה גרועה, חלקית גם לא באשמתם כמובן, כי יש uh, גם דיירקטיבס וגם אקזקיוטיבס מאחוריהם, שהם מחליטים דברים בשבילם, אבל אחת מהדוגמאות ש, שמבחינתי זה כאילו מראה כמה הם טובים זה כשאני מסתכל על הסיטדל די אל שזה הדי אל האחרון שהוא יצא למאסטרס. שבוריס עשה עליו דרך אגב איזשהו מין פודקאסט לבד שבו הוא מדבר עליו, אני ממליץ לכם קטן, פלאג קטן. לא, לא פלאג uh, קטן, you need, you need your's man. Uh, get your money. money. get yeah. your money! Uh, העניין הוא שסיטדל די אל שזה הדי אל האחרון שיצא למאס אפקט 3, ובהתאם למאס אפקט אי פעם, הוא... בעיניי, דעה אישית, ושוב אני מדבר על זה בצורה נרחבת, כמו שנימי אמר בפודקאסט נפרד, הוא, הוא התוכן הכי טוב שביואר עשו uh, בערך מאז Knights of the World of the Pug. פשוט כפיסת תוכן, זה התוכן הכי איכותי, הכי מהנה והכי כיפי שהם עשו. Uh, הוא גם אגב מאוד טרשי שזה מצחיק בהקשר נכון, של סקרים נכון. קווינס שדיברתי עליו קודם. והסיבה שהוא כל כך טוב... זה שהוא זונח את המטה עלילה הגדולה של חייבים להציל את היקום רוטבר, ומתרכז באינטרקציה בין הדמויות בצורה ו... כל כך יפה זה, זה נכן. הוא לוקח את הדמויות הכי מעוסות במשחק נגיד אני ממש לא אוהב את זעיד זעיד הוא דמות אופציונלית מהמשחק השני משעממת לחלוטין בעיניי כמו שמאוד נפוץ לגבי דמויות אופציונליות הן לא משנות כי הוא אופציונלי אז הוא לא באמת משנה כי המשחק אמור לתפקד גם בלעדיו משעמם, ובדי-אל-סי הזה, אני נהניתי מכל רגע של זעיד, כל משפט, יש, יש דייט קטן איתו בסיטדל, <laughs> כן. שבו הוא משחק במכונת צעצועים, <laughs> <'לו>, כן. בצ... <laughs> במכונת צוות, <laughs> ויש מפגש אחר, ו... ואז יש מסיבה גדולה שבה כולם נמצאים, וזעיד מדבר עם... וכאילו, ואני מוצא את עצמי נהנה מזעיד, מה שלא קרה אף פעם, אירדימובל, um, סמרה. לא הצלחתי ליהנות מסמארה אפילו בדי.ל.סי הזה כשכותבים דמות שהיא לא באמת דמות אי אפשר להציל אותה אבל חוץ מסמארה פשוט הדמויות האלה שכבר היו דמויות חלקן ממש טובות חלקן ממש ממוצעות הטובות הפכו למדהימות והממוצעות גם תענוג. היו לך את הקטעים האלה גם במשחק הראשי, כשטלי עצמה השתכרה שם באיזשהו כן, שלב. זה כן. זה אחד כן. מהקטעים. ב-mass effect היה הרבה פן סרוויס, uh -huh. ואני לא כל כך חובב פן סרוויס, כי אני מרגיש שזה זול, אבל במקרה של mass effect, בגלל שזה דמויות שמלוות אותך, שמלוות אותך שניים או שלושה משחקים, אז הפן סרוויס הזה נחוץ, כן. כי הוא ממש, הוא ממש כיפי, פתאום, כש... כשדוקטור צ'קוס בא להשתכר איתך, <laughs> ואומרת לך, היא, אומר, היא אומרת לי, שפרד למה את לא קוראת לי בשם שלי אף פעם? ואז אני עונה לה, למה את לא קוראת לי בשם שלי אף פעם? <laughs> ואז <laughs> כזה יש דיון שלם על השם של שפרד שמן הסתם אף אחד לא יודע כי אני כתבתי אותו אבל המשחק לא מכיר בו uh -huh. או שיש קטע אחר שג'ייקוב אומר, כן, היא רוצה לקרוא לילד אחרי המילה שלו ולא רוצה לקרוא לה שפרד וכאילו, <laughs> וזה ממשיך, ממשיך כל הבדיחות הפנימיות, okay. וזה, מס אפקט 3 עושה את זה הרבה, ובסיטדל זה שובר את כל הגבולות, והם כאילו, הם ממש מבינים את החומר האנושי שהם עובדים איתו, הם מתייחסים אליו בהרבה כבוד והרבה אהבה, ונותן לביוור קרדיט על זה, נותן להם הרבה קרדיט על זה, ו... בואו נחזור שנייה לסופים, כי אני עדיני כן. לא הגעתי שם ואני רוצה okay, לה, להביא את זה לאנדרומדה. אז היה yeah. הרבה מאוד כעס. בחובבים של המשחק באותו זמן, וגם באותו זמן נכנס הרבה מאוד לדיון על אינטייטלמנט, שמשמע שהמעריצים מרגישים שמגיע להם יותר מזה, ולא רק שמגיע להם, הם דורשים יותר מזה, תתקנו את הסוף הזה, שוואלה, אני לא אהבתי את הסוף של המשחק הזה. אבל לפח... אני לא חשבתי שזה הסוף הזה, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב אותו, אין לך שום זכות לבקש סוף אחר. אתה רק מעריץ, אתה לא... אין לך שום ownership על הדבר הזה. זה, זה תקדים, זה, ש... זה שקיבלנו די-אל-סי של סוף מאוחר, כי כן. זה תקדים בעייתי. במקום נכון, הסוף. נכון. אבל עם זאת, עם זאת, יש בחור מאוד חכם שכותב על משחקים, קוראים לו פטריק קלפק, בזמנו הוא היה באתר שאני מאוד אוהב שנקרא ג'יינט בום, היום הוא כותב בקוטאקו. שהוא אמר, ש... עד כמה שהוא לא נהנה ממס אפקט 3 bad, don't ruin the things that were good before. זה מה שהוא אמר שעד כמה שהוא לא נהנה משלוש זה לא הרס לו טענה משתיים או מאחד ואני לא מסכים איתו כי אולי מבחינה מכנית זה נכון כן אם המכניקה של שלוש לא הייתה טובה כמו של שתיים או של אחד זה לא רס חייב שתיים או אחד אבל כשהמשחק הזה כמו שבוריס אמר מיוצג בהתחלה כטרילוגיה כאשר אפילו הסוף של המשחק הראשון והשני הם רק צעד בדרך לסוף האמיתי שהובטח לך מהמשחק מה השלישי אז כאשר אותו סוף מאכזב זה הופך את השני ואת הראשון, את הצעדים בדרך שאולי נדמה לי קודם ללא רלוונטיים באותה מידה כי הפייאאוף לא הגיע בדרך שבה חשבתי שההוא היה צריך להגיע, בדרך שבה ציפית שהוא יגיע זה מפחית את האיכות של המשחקים הקודמים אני חושב שבאיזשהו שלב גם המפתחים הבינו את זה כי הם אכן באמת הוציאו תיקון למשחק הזה, הם שדרגו שם את הסופים באיזושהי רמה, הם נתנו לכל הסופים <אח> נרטיב, הם... לא היה את הקטע שבו שפרד או אנדרסון או מישהו אחר דיברו בסוף, לא היה אפילו את הקטע הזה שבו הם <אח> נתנו פריימינג <אח> לסוף, זה אפילו לא שם, הם נתנו את זה בדיעבד, <אח> הם, הם הור... הורידו קצת את, ה... את הדרישות של הסוף שהיו תלויות מאוד במולטיפלייר בתחילת המשחק, הם נתנו גם ל... ל... ל... ל... לספינה דרך לצאת מהכוכב, הם בנו מחדש את אותם דברים שנהרסו, כי הם היו צריכים איכשהו להמשיך את היקום הזה. וזה מה שמוביל לאנדרומדה, כי בסופו של דבר אנדרומדה הבינה שהיא לא יכולה לחיות עם כל הבחירות האלה, okay. היא לא יכולה לתת מקום לבחירות שלך. קלריפיקיישן, אנדרומדה זה המשחק הבא בסדרת מס... בעצם לא, לא משחק הבא בסדרה, אלא משחק חדש ביקום, ביקום של, של מס... ביקום שמוכרז באית'רי כן. האחרון. הוא הולך להיות סיקוויל, הוא לא סיקוויל, הוא כרונולוגית קורא אחרי, אבל הוא קורא באנדרומדה, בגלקסיה אחרת, ולכן הוא... הוא לא תלוי בכלל במאס אפקט. ולכן זה, נותן, זה כל, כך, מר... לא בשפרד, זה כל כן. כך מרחיק את הבחירות האלה, גם מבחינת זמן וגם מבחינת מקום, ממה שקרה באותם משחקים, עד שלכל בחינה, מבחינה מעשית, הן לא רלוונטיות. כן, מי שהולך לשחק באנדרומדה, I probably will, מתחיל דף חלק מה שקרה במאס אפקט 1, 2, 3, כל הסאגה של קומנטר שפרד, didn't matter. didn't matter at all. שיש בזה גם משהו טוב, כי זה נותן למפתחים עכשיו, כאילו, ספרו איזה סיפור שבא לכם. אבל מצד שני, כאילו, אם הם היו סוגרים את זה כמו שצריך, הם לא היו צריכים את זה. הם, הם לא לא יכולים נכון. לקחת את אותו יקום שבו השקעת והושקעת, ולהמשיך את זה, גם אם זה היה בגלקסיה אחרת. לפחות <אף> היה <אף> לך <לחיים> איזשהו <אף> קשר. רפרנס, משהו כן. בינתיים, בשביל החלב, שנמצאת פה ליד. כן. עדיין יש דברי של זה וזה, מאז שקרה ככה וככה. טוב, <אף> אז... אז, אז אבל רגע רגע, אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת, מה שאמרת על זה שמשליך לאחור, שזה הורס לך את החוויה הרטרואקטיבית, אני חייב להגיד שהחוויה שלי הייתה הפוכה, כי את המשחק הראשון חוויתי כמשחק שהנרטיב שלו אולי היה הכי מהודק בסדרה, אבל מכנית הוא היה משחק נוראי, אני מסכים, ולא היה לי כיף לשחק בו פעם שלישית, היה לי ממש לא כיף לשחק בו פעם שלישית, I did והייתי קומפלישניסט, סיימתי את כולו, רציתי שהשפרד החדשה שלי תיקח איתה את הכל קדימה. כל ההחלטות? כן, אבל זה היה לי ממש לא כיף mm -hmm. uh, בקטעים מסוימים. אני לא יודעת שסבלתי, אבל זה היה משחק, כאילו, הייתי יכול להעביר את הזמן שלי יותר טוב. המשחק השני יש לי אישיוס איתו בדיעבד, למרות שאני חושב שהוא משחק טוב. המשחק השלישי נורא נהניתי ממנו, מכנית הוא הכי טוב שלהם, כמשחק יריות, הוא אחד משחקי היריות הכי טובים ששיחקתי בהם בלי קשר, כאילו, כthird person shooter, הוא משחק מאוד איכותי, הוא פיוז'ן... הוא פיוז'ן ממש מוצלח בין RPG ל... הוא לא פיוז'ן, הוא פשוט third person shooter עם בחירה, הוא לא RPG באמת להסכמה. יש לו גם RPG אלמנטס מאוד חזקים מבחינת הכוחות שלך והפרוגרשן שלך בסקילס ודברים כאלה. בסדר, זה דיון אחר. הסיבה שאני אומר ששחקו בהכל או לא שחקו בכלל, כי בניגוד לנימי אני הרגשתי הפוך, עשית דל שאומנם שיחקתי אותו לפני, זה היה ד... התוכן האחרון ששיחקתי לפני האנדינג ואז אחרי האנדינג למרות שהיה קצת תוכן שפספסתי מאז האנדינג לא נגעתי במשחק יותר כי זהו מיציתי מס אפקט, אני לא מסוגל אבל ברטרואקטיבית הוא הפך את כל המשחקים ליותר שווים בשבילי כלומר אני נהניתי, אני עכשיו זוכר את 1 הרבה יותר לטובה בזכות הס... הסוף של שלוש, לא האנדינג של שלוש, אלא שוב בזכות הסיטדל די-אל-סי, בזכות החוויות, החוויות הטובות של שלוש, הפכו את המשחקים הטובי, הקודמים לטובים יותר. בגלל שזה בשבילי משחק מבוסס דמויות, ובגלל שהסיטדל די אל עשה עבודה כל כך טובה עם הדמויות, אני עכשיו נזכר בדמויות האלה מאוד פונדלי. ונזכר ברקס, עזוב, נזכר, עזוב רקס, רקס דמות טובה. נזכר בגראנט ובזעיד שהן דמויות משעממות ואני אוהב אותן. ואז אני חושב עליהם במשחק השני, אם עכשיו אני אשחק בשני, אני שוב אחווה אותם כמעפנים, אבל in my memory אלה דמויות שאני אוהב, דמויות שאני קשור אליהן. אני מבין מה שאתה אומר, אבל מסאפקט זה לא משחק מבוסס דמויות. זה בסופו של דבר משחק... הוא צריך היה להיות! ו... הוא צריך היה להיות ו... משחק I... מבוסס דמויות. אין דבר שהייתי רוצה יותר ממסאפקט ויז'ואל נובל, שבו אתה פשוט... כן, כן, טלטל! כן, טל, משחק טלטל טל, מסאפקט! אבל מסאפקט לא היה משחק מבוסס דמויות. הוא המש... היה משחק שבו סיפורי הדמויות היו מאוד חזקים אבל הוא לא היה משחק מבוסס דמויות. בסופו של דבר... המשחק הזה היה מבוסס סיפור, והסיפור did not pay off. הסיפור הפך את כל המסע, שכולל מבחינתי, גם לאותן אינטראקציה עם דמויות. לא זה... למה עשיתי את כל הדרך הזאת? בשביל מה זה היה? זה המש... ולא, לא רק זה, זה גם היה משחק מבוסס סיפור שמספרים לך. כן. זה, זה כאילו, אפילו, כאילו, מה זה מבוסס דמויות? אפילו שפרד didn't matter, בסופו של דבר. כאילו, שהיא או היא matter, בגלל, בגלל ש... שפרד זה שהוביל סלאש הובילה את המהלכים של הסיפור אבל הסיפור פשוט קורה הסוף של המשחק, בעצ... קורא, הסוף של המשחק בעצמו לך. אומר לך הדמות הסופית שאומרת אה, כן, זה יכול להיות אותה זה יכול להיות כל אחד אחר כזה, כאילו, זה פשוט מישהו תמיד מגיע לפה זה לא בהכרח חייב להיות אותה you didn't matter you were just the figurehead of something that's been going on for fifty thousand years ש... וואלה, יש לי בעיה גם עם כל הקונספט של ה-chosen one שיש בכל המשחקים האלה, אבל הדרך שבה משחק הזה... <laughs> סבר, אני דווקא זה... הרגשתי שסבבה, כי שפרד לא הרגישה לי כמו ה-chosen one, הוא פשוט the right woman for the job, שפשוט זיהו אותה, ואז אנדרסון זיהה אותה, ואז הקאונסל זיהה אותה, ומשם זה היה פשוט כזה <laughs> מוסר, היא לא הייתה chosen, היא פשוט הייתה זאת שיודעת להתמודד, כאילו למה סרבר לא סחזיר אותה לחיים, okay. לא בגלל חייה חייה חייה חייה חייה חייה חייה חייה חייה חייה חייה מי אם לא היא. Mm -hmm. כאילו, זה כזה, אני, ה-chosen one לא הרגיש לי, לא הרגיש לי יותר מדי חזק, לא כמו בסטאר וורס, שבסטאר וורס זה לגיטימי, כי זה סטאר וורס, אז שם זה כאילו, סבבה. <laughs> um, I was okay with Shepard being the chosen one, לפעמים זה מרגיש רדיקלס, כאילו למה רק היא? למה, למה nobody else? כן. Uh, אבל, אבל אוקיי. Okay. אבל all you know, זה היה בסדר. מס אפקט, וזו עדיין דעתי. אם הם היו סוגרים פה את הסוף ברמה טובה, עם החלטות של זמן או של, של העסק במקום של הפיתוח של המשחק היו לוקחות אה, עדיפות אחרת, מס אפקט 3 היה משהו שאם לא מגדיר דברים מעבר הוא לכל הפחות היה מגדיר את דור קונסולות האחרון. כאשר אתה חושב על הפלייסיישן 2 לדוגמה, יש לך מספר משחקים שעליהם אתה חושב ואומר וואו כן. מס אפקט 3 בגלל כל הקונטרברסי שהיה סביב זה הוא היכל להגדיר לא רק את עצמו, אלא את כל הסדרה. שלושת המשחקים האלה היו יכולים לחתום את הדור ברמה של וואלה, זה, זה הדבר, זה הדבר, זה מה שאנחנו לוקחים מפה והלאה, זה, זה לקח, זה, זה סיפור. מה ספק שלא שרס את זה. ואני, יש גם דברים, ביואר זה גם חברה שעושה דברים אחרים, יש לנו דרגון אייג' אלקויזיישן שאולי ניגע בזה פעם אחרת, יש, יש כל מיני משחקים אחרים, yeah. אבל ביואר מבחינתי... זה מראה לי שביואר של לפני הקנייה על ידי A היא לא ביואר של אחרי הקנייה על ידי A ואני לא יכול לסמוך עליהם כמפתח משמע זה עדיין אותם אנשים מוכשרים הם מוכשרים, הם אנשים טובים אבל האחריות על איך שהמשחק נראה היא עכשיו לא עליהם היא על ידי מי, שנותנים, מי שמשלמים להם את הצ'קים, שזה לא היה ככה לפני זה, ורואים את זה, כי בסופו של דבר מי שמשלם להם את הצ'קים רוצה שיהיה לו את ה-BIGGEST BANGFOR IS BUP, ובשביל זה הוא מוכן לעשות מה שהוא חושב שנכון, כדי שהמשחק הזה יהיה באופן פוטנציאלי המרוויח הגדול ביותר. אם, דרך אגב, אני, אני, אני מזכיר את זה רק עכשיו, אבל... במספק שלוש אחת מהדמויות שהיכלתי להביא לספינה הייתה איזה מין כתבת עיתונות. נכון. שמישהי באמת, כי הם סרחו שם פנים זה, של זה מישהי, כתבת, כן, זה כתבת אמיתית של גיימינג אמיתית. זה סריקת פנים נוראית, נוראית. מפחיל, והם הביאו אותה זאת... חשבו ש... אה, כן, כל הגיימרים יאהבו את זה שהיא נמצאת בכל המשחק והיא מסקרת אותה. אוי אלמק עכשיו, עכשיו uh, כן, הפייס קפצ'ר שלה היום, היום ונורא. היא לא בקנה אחד עם שאר הדמויות במשחק שהיו מוצבות ממש טוב. אתם זוכרים איך בוגות הטרול מהשנות ה-90 נראו? ככה בתור דמות. כן, שזה פשוט נראה נורא, וגם, אני מצטער בפני הגברת הנכבדה שהיא כנראה... נראית בסדר. אני לא מכיר, לא, אני גם אומר, אני לא מכיר אותה, היא כנראה כן מאוד מוכרת. זה זה אני חושב שהיא... אני פשוט לא עוקב אחרי כל מיני ניוז של גיימינג כאלה, אבל היא... היא מדובבת איומה. כן. איומה, היא מדובבת את עצמה. כן. היא פשוט... היי hey, שעבר, זה שאר עשור זה רעיון, בואי לקאבין שלי. זה כאילו, המד... זה כמו המדובבים מפיפוש 2. זה אפילו לא פיפוש 1, זה באולך סלבריטיז, זה פיפוש 2. זה מה שאנחנו מדברים פה. ובמשחק wow. שכל כך היה איכותי עד אותו רגע, כאילו, מה, מה, קורה מה קורה פה? מה קורה פה? זה היה כל כך, וואו וואו, דיינה אלרס, זה השם של הדמות, דיינה uh אלרס -huh. הורידה לי סטירה, כאילו, הדמות, הנוכחות שלה הורידה לי אישית, אני פשוט לא הבנתי מה קורה פה, היא לא מעוצבת כמו דמות, היא פשוט נראית לא קשורה, אה ותוסיפו לה מחשוף ענק כי, כי ככה, כמובן, כן, נושא נפרד למה אני שונא את סמרה, גם דמויות, כאילו, פאק דמויות, לתודה, קודם ציצי. אתה יודע משהו? אתה יודע משהו? בוא, אני, זה הולך להיות, לא הוויכוח, לא אבל על זה אנחנו מדברים פודקאסט הבא, על הסקס הס, אפיל במשחקים. רוצה? Oh, oh, אחלה, כן, אחלה. כן אחלה. יש לי הרבה דברים. You heard it here first, people, זה אנחנו כבר מחליטים בלייב מה הוא הולך לקרות זה... בפעם הבאה, stay tuned. ده, ו... אני הולך לספר לכם למה אני לא אוהב את סמרה וכן אוהב את הדמויות של בליזארד ולמה זה לא הופך אותי לצבוע פעם הבאה. אוקיי, אני, אני... אזרום איתך לזה אבל בוא ננסה להתרחק קצת ממספקט גידוד, חפרנו להם עכשיו קרוב לחצי שעה? כן, סמרה זה פשוט דוגמה מאוד טובה של ציצים for the of ציצים בלי yes. שום דבר שעומד yes. מאחורי okay. זה. טוב, אז נראה לי שאנחנו יכולים לחתום פה בשנינו שבוריס בסופו של דבר... נתן את ההמלצה שלו, שזה או הכל או כלום, אני נותן את ההמלצה שלי, שזה כלום, אל תיכנסו לזה! פאק ניס שיט! פאק ניס שיט! בירן אית אול דאון! בירן אברית'ינג דאון! כן, אתם רוצים ביואר טוב? Nights of the Old Republic? ממתק. אי אפשר כבר לשחק בזה, בוריס, המכניקות כבר לא מחזיקות, עם כמה שהדמויות חזקות, גם המכניקות של האיתראקציה שלי עם הדמויות כבר לא מחזיקות. טוב אז פאק ביואר שחקו בוויצ'ר. כן, כן. פאק ב... זו המסקנה שלו, פה אנחנו יכולים לעמוד מולכם מאוחדים. פאק ביי אוייר, שחקו בוויצ'ר. And on that, we will double down. ביי ביי.